А ніхто й не тягнув. Там тепер академія, а раніше було що? Що? Раніше, Тосю, там було політочилище. То як, ти думаєш, мог їхній актовий зал бути без нашого мікрохвона, якщо там навіть в туалетах вони є? Тосю почала сміятися, незважаючи на те, що службовий день цей, Безповоротно минався, а їй ще треба було магазинами пробігтися. Ех, петю, петю. Між прочим, казав той, ці говалети політучилки набагато більші, чим кабінети в їхньої літературі». Тося зітхнула. Так, погодилась вона, туалети лишаються ті самі, мікрофони. Лишаються ті самі, а ми теж лишаємося ті самі. Петро здивовано звів до неї брови. Він зрадів, що Тоська так уважно слухала його, і, бач, немарно. І література лишається тою самою, додав він. Маленький. Есей із серіалу «Колоніальні апокрифи». Едвардові – Радзянському. Це відкриття. Розумієте ви? Відкриття. Бо Пушкін ніколи не був педерастом. А що вони з ним зробили за це? Та ніхто в світі не здогадується, навіть яка це потужна міжнародна сила. Привчені жити в постійній конспірації. Вони накопичили стільки підпільних організацій в кожному місті та в кожному селі, в кожній військовій частині, в кожному інституті, будь він навіть секретним, бо вони ще секретніші. Це саме такі таємниці, про які ми лише здогадуємося, про рушині сили багато хто посилається на Божу волю. Пушкін перший повстав проти цього, між іншим, це вперше на папері засвідчив саме він. Моносексуал, лише він здатен був утнути. Євгеній Анігін. Деген, родова ознака, є зворотньою алітерацією до слова «нєг», тобто «сластолюбець». Але тут йдеться не про нюанси філології, а про речі ще потаємніші, аніж творчість. Поет пише листа фон Геккерену, данському послу, де звинувачує того в прищатності до світового гомосексуалізму. Геккерен тут же посилає свого торгпреда, убивцю Дантеса, аби поет вмовкнув навіки. Для чого б це пасивний педерас Дантес утирався в довіру до сім'ї Пушкиних і одружився, а це найстрашніше для Гома, із рідною сестрою Гончарової. Ясно, аби наблизитися до своєї жертви на відстань пострілу. Лист Пушкіна до Геккерена тисячі разів перевидавався, але світова підерія має таку страшну силу впливу, що й досі кожен школяр вважає, що свого пістоля наставляв на мету цар, який з роду не був підором, ні бодай бісексуалом. Постріл пролунав, але ще швидше світова думка навернулася на ідею, що винуватий царат. Саме тут криється таємниця падіння домороманових, яких уже тоді Прокляли педерасти і чекали лише слушного часу, щоби поквитатися за це. До Лондона заслано сексуально-крамольного Юсупова, зраділи вони. Оточили увагою і про всяк випадок збочили графа, тримаючи його, наче козирного валета в прикупі, а безслушної миті. Він вислизнув із колодекарт на історичний кін, на якому вже Росія могутньо ставала на ноги. Кому це потрібно було із провідних країн світу, які ще на ноги не стали? Особливо стурбувалися підрали, які люти ненавиділи одну шосту суші за тверду мораль, яка базувалася на домострої. До речі, нам, русинам, чия мораль тримається на Козацькому кодексі честі, де за мужолоство вирок був один, смертна кара, нам треба в перехідній цей теперішній період бути дуже обережними, бо ми саме стаємо на ноги, на які свого часу не змогла.